Bismillahirrahmanirrahim. Isto nisu je stvar stvari. Lena teške stvari. Zate malo Allahov iskupro. Studio Furkan, Furkan, Furkan, Furkan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi draga i poštovana braća i cijenjene sestre Studio Furka vam predstavlja predavanje Hafiza Adnana Mrkonjića na temu iskrenost inshallah amin والصلاه na samom početku dobrostim zahre naših poslanika Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam i na njegove časne ashaabe i na njegovu časnu porodicu tema o kojoj ćemo danas govoriti je tema koja se tiče svakog pojedinca svakog muslimana nema sumnje da biti iskren je cilj svakog muslimana biti bliži Allahu mora da bude cilj svakog pojedinca svakog srednika Muhamada sallallahu alaihi wa sallam. U našim mislima, kada se spomene riječ iskrenost, ljudi pomisle da je to poboljšavanje nijeta u jednom trenutku, kada se to od njega zatraži. Mi ćemo danas, kroz jedan događaj koji se dogodio u siri poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pokušati da približimo značenje iskrenosti. Ovdje bih volio napomenuti, Da izušavanje se ide Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem je bilo bitna i važna stvar. Jer ako želiš da slijediš poslanika sallallahu alejhi ve sellem u svemu što je radio i što je činio i da budeš osobenik kao što je bio Ibn Omer koji je slijedio poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve čak i u stvarima koje nisu bile vjeri. Primjer radi Ibn Omer bi išao putem i gdje god bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem oblao nuždu, on bi na tom mjestu obrao nuždu. Toliko je želio da slijedi Poslanika sallallahu alejhi ve sellem da bude blizak njemu. KvenaschemaName od vere ili je način na koji Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je češao u svoj toj numeru je isto tu striktno se držao suneta Poslanika sallallahu alejhi I poznate kao jedan od sahaba koji su slijede Poslanika sallallahu alejhi u svakoj stvari. Prije početka teme, jedan prik će u, u državi u kojoj boravim, jedan od šejhova je naveo jedan primjer, jedan hadis koja ja mislim da je ovdje zanas takođe bitan, kao što je bitan za svako mjesto u kojem se muslimane žive. U tom hadisu, poslanjih s.a.v. kaže da je Allah djelašan svakom čovjeku odredio meleka povišnjegove glave, čija je služba da kada taj čovjek uputi dobu za brata muslimana kaže u leke mislu zalike da Allah da i tebi to isto. Komentarji razio ovaj je hadis, šehe je rekao Činjenica je da danas većina tih meleka su kod na birobu potpuno nezaposlen, Jer ako postoji nesuglase među nama muslimanima je razlika u mišljenju, nema boljeg puta za pomirenje i za brisanje zavisti i srca od dovezatog čovjeka. Mrziš nekoga, kada god vidiš njegovo imje, da piše na zidu za dovezanje ga. Deset sekundi. 15 sekundi uputiti zovu za njega Allah Ođelel-Šehnu da mu podari sve što je najbolje za na njegovu. I nahidu. Taj melek će dobiti za tebe. Kada god vidiš njegovo auto, prođeš pokraj njegove kuće. Bilo što da te poslidi na njega, učini dovu za njega. I nema sumnje da će Allah Ođelel-Šehnu tebi podariti ono što će podratiti i njem. A to je od koja će nas bližiti i ove razlih koje postane veći nama, povisati na ten način izbrižiti nas jedni drugimi osnovati temi, o kojici mi govoriti su ayet u Allahove krizi gdje Allah jala še'nahu kaje وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ دِينِ i nima samo da Allah u robuju iskrenomu ispobjedujući veru ajet su ljubeyine u drugom ajetu Allah jala še'nahu قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِسًا لَهُ Ya Allah, Rabujem iskreno moj posvjedujući rijer. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem hadisu kaže: "Beshil hadhihi al-ummah bis-sana'i wa at-tamkin fi al-bilad wa ar-rif'ati wa al-ulu". Obraduje ove ummet tako što će im Allah džalla šaanu podariti uzvišenost i dati im da vladaju na zemlji. Men'amila minhum bi'amali al-akhirati, la yurid bihi illa dunya falesa lahu fi al min nasib od njih bude uradio nešto što se radi za Ahiret, a želi time Dunjaluk, on na Ahiretu neće imati ništa. U jednoj prilici, Šehrim Nathamin navodi definiciju zavist. Navodi definiciju većinje oleme Islama, koji kažu zaviste da mrziš ono što drugi posjeduju i da želiš da to isto bude tvoje. Ponadam, zaviste da mrziš ono što drugi ljudi imaju i da želiš u istom trenutku da to bude tvoje. Ibn Tejmije ima drugu definiciju za zavist. A poznato nam je da Allah Đarašenu govori o zavist i o suri fele. I kaže mi Tejmije, zavist je samo da zamrziš ono što drugi ljudi imaju. Pa makar ne želio da to bude tvoje. Ono niko koliko je kod tede prisutna zavist u tom srcu, ona uzima o tvojim istinu srednjima Allah Đarašenu. Koliko god mrziš ljude i ono što im je Allah Đarašenu podariju i misliš da je to treba tvoje biti, a ne njihovo To je usprotivljenje protiv odredbe Allaha Žeheh. A mimo saman i znamo da je Allaha Žehehno pravedan. I da ono što je podario, pravedno je podario. I da ono što ima drugi, a nemaš ti, je pravedno sa Allaha Žehehno. I jedno iskušenje, jednu ruku. U jednom događaju, kada je posanik sallallahu sallam išao jednu bitku, susret jednog beduina. I kaže mu beduin, o Muhammede, šta će biti moja nagrada ako te budem slijedio, pa budem ubijen? Gde ću biti? kaže mu poslanik sallallahu alaihi wa sallam u dženetu. Kaže mu beduin, onda ja dajem pristeg u tebi. Znači, biću tvoj steben. I krine se poslanikom sallallahu alaihi wa sallam bitku. I kad su došli u bitku, on je izraziu želju poslaniku sallallahu alaihi wa sallam da ga pogodi istrijela ovde i da mu izađe ovde. Znači da umre na putu Allah džaš, onda postane šahid. Pošto je ta džovjek za njega nepoznanica, Beduin, kaže mu ti ćeš biti u vojske. Komentatori hadisa kažu, posladini vojske radili jedno od dvije stvari. Ili je napasao stoku poslije bitke, če Kamila i konja, koji, su, koji je posladini s.a.m. sa sobom imao, odbao na pašu, ili je čuvao leđa vust. On je izrazio želj da pogine, a postani posladini s.a.m. ga šalje u zadnji bitu. Poslije bitke, posladini s.a.m. dijeli plin i šalje njemu jedan dio njegovog plina. Kada je Beduin uzio taj dio plina, uzio ga svoj pregrišt i došao posljedniku s.a.v. i bacio ga pred njega. I rekao mu Ma laha za tebjatok, ja te nisam slijedio zbog omog. Kaže, ja te slijedim da me strjela pogodi ovdje, a izađe uvode. Kaže mu posljednik s.a.v. Ako budeš iskren Allahu, Allah će ti ostvariti ono što želiš. I u sljedećoj bitci nađe Beduina Stega ga pogodila ovdje i zašla ovdje, vidjevši da kaže poslanik sa ovam "Bio je iskrenan Allahu, Allah moj je mu što želim." Kroz ovaj hadis ćemo pokušati da prikazati iskrenost. Šta je to iskrenost? Iskrenost nije lagana stvar. To je na teška stvar. Da ste malo Allahov iskreni robov. I malo je onih koji je Allah da dašje u Kur'anu pisao kao njegovim iskreni robovi. Samo postanike Allahu dašjemu ili svoje iskrene robove koji su dostigli taj stepen koji ne može svako dostići, Allah rekao zanim da su njegovi istuni obavio. Beduin, kada je krenuo sa poslunikom, sallallahu sallam, izrazilo je želj da umri na putu Allah, šehn, da te steli. Poslanik, sallallahu sallam, ga postala u zadnji red, da napasa stoku ili da im čuva leđe. Beduin to nije odbio i nije rekao poslaniku, sallallahu sallam, o poslanji, da ti me poniđaš, da mene staviš nazad. Ja želim umrijeti na putu Allah, da te Njegova pokornost u ovoj naredi poslanika sallallahu alejhi ve sellem dokazima njegovu ispunost. Nema pobune. Disciplina, ono što nam danas ne dostaje. Ne dostaje nam da se musliman nalazi bio to u organizaciji, bio to u firmi, gdje god to da bivo. Svako od nas smatra da treba on da bude glavni. Ali kada neko postane glavni, svako od nas mora znati da mu se moramo pokoriti, da imamo pravo obiti njegovu naredu. Beduji neko je bio neodgledan čovjek. Svatio je to. I nije se pobunio protiv postanikove saloselem narednih. U bici koja se je vodila, doko on nije uđen svojo prvim redovima rata, dobio je plijen koji je zaslužio. Kada mu je donežen plijen, on uzima plijen i vraća ga postanikove saloselem. Ponovo je dokaz njegove iskrivnosti. Jer rekao postaniku, kada mu je vratio plijen, rekao mu je, ja te nisam zbog ovoga slijedio. Postada se pitanje, zašto mi slijedimo u vjeru? Šta mi želimo od ove vjeru? Kako neki ljudi lagom napustaju vjeru? To znači da je cilj zbog kojeg su sklijedili vjeru bio bezazlen. Bio je zanos, bila je bolest duše, kao što je primjer da vidi nekoga šeha, da vidi nekoga alima, da vidi kako stoji njegove knjige na kolici ili njegove kasete, pa se zadivi. Pa kaže, i ja želim da budim kao ono. I da postanem s nima. Poslije godinu dvije, kada, ne, kada ne ostavaju svog da ništa, jer on nije primio islam ni zbog čeg drugoga, nego da postane ših. Kada je da to ne može ostvariti, ostale vjeru. Onda, mnogi ibadete koje radimo, ti ibadete treba da budu samo zbog Allaha dželješenom. Mi danas živimo u dobu da kada čovjeka osloviš sa njegovim imenom, on se pobuna. Allaha dželješenom u Kur'anu svakog poslanika se Muhammeda s.a.v. doziva riječima O Nuh, o Ibrahim, o Musa, o Isa. Nisu se pobunili. Ali danas, kada čovjeku kažeš o Muhammede, o Osmane, on ti kaže, zar nisi čuo za riječ če? Za riječ doktor? Za riječ profesor? Kako si ne odgoje? Pitanje koje ja postavim, šta si kod Allaha, dragi brate? Zna te tako nazove. Na Dunjaluku jeste doktor, doktor ili profesor, ili bilo što drugo. Ali šta ti je titula kod Allaha? Na kojim si mjestu kod Allaha? Svaki pojedinac od nas ima mjesto kod Allaha. Samo mi to ne znam. Kad je pohvali sallallahu alaihi vselem, čovjek govori istinu. I trudi se da govori istinu. Sve dok ne bude kod Allaha upisan kao iskreni. Čovjek laže. I trudi se da laže. Sve dok ga Allah osobno upiše kao lažovan. Znači, svaki pojedinac od nas kod Allaha je ili iskreni, njegov rob prilažu. Šta smo kod Allaha, pitanje na koje svako od nas pojedinačno treba da odgovori? Hisham et dastuai. Čudno ima. Nekad čuli što mi je bosanice rekli. Čovjek koji je, čije hadise prenosi šestorica uh, imama, šestimama, koji imaju svoje zbiljke, namo poznati, kaže Wallahi ma a'lamu anni kharajtu marratan fi talab al-hadith bi wajhillah ta. Ta čovjek kaže: Tako mi Allaha, ja ne znam da sam jedan put otišao tražiti znanja o hadisu jedan put iskreno u ime Allaha dželle. Onadam, šisha medestva i kaže: Tako mi Allaha ne znam da sam jedan put u svom životu otišao iskreno tražiti znanja o hadisu u ime Allaha dželle. Čovjek kojim prenosio šestorica mama hadize taj čovjek je prošao e, velike ispite da njegov hadiz uđe u te zbitke kaže imam Dehebi, čitavit ću njegove riječi, kaže tako mi Allaha Ja. ako Hišama dlastovaji i imam Dehebi nisu iskreni robovi koji on da iskren? što mi, daleko od toga jedna od dvije stvari ili mi ne razumijemo iskrenost koja se od nas traži, oni kažu ove riječi želeći da pokore svoju dušu, svoj nefs, da se ne bi uzoholi sami sebi zadivio. Svako od nas se poznat događaj trojice ljudi kada su ušli u pečinu. Kada u pečin i kada je, je kamen zatvorio izlaz, kada su njih trojica vidjeli da nema izlaza, rekli su rečenicu kada govori o njihovoj istinosti. Pa kažu, tako nam Allaha neće vas odavda izvest, izveste niko drugi do Allaha. Zamislite sada da smo mi u škrenu pečnu, nas trojice, četvrca i padne kamene. Šta bi prvo mi pomislili u tom trenutku? Kako izaći? Što smo mi lošli ovšto ovdje? Ko je od nas kriv od nas trojice? Jer mora biti neko kriv od nas. Ti Allahovi iskri ljubovi, koji Allah džalje ženomu spasili, bo koji u kaže da isknost pomjera kamen, rekli su, neće vas odavre izvesti niko drugi do Allaha džalje ženomu. Sad ćemo navesti jako Bog da ruknove ili šartove iskrenosti koja islamska dilema navela u svojim knjigama. Kaže islamska dilema, prvi šart iskrenosti jeste da čovjek ne voli da bude poznat. Nisi da ga ko zna, nisi da ga ko voli među ljudima. je Prvi šart, da čovjek ne voli da bude poznat među ljudima da bude vajna u zaidnici koja živi da ga ljudi voli zbogonoga što radi znači on to radi iskno samo da bi Allah jale šehnu kaže Ayub Asi Khtijani ma sadak Allah abdun ahabeshu nije iskno ona Evropa ma Allah jale šehnu koji voli da bude popular da bude poznat medžli u zaidnici u kojoj živi Ibn Qayyim kaje nikada se u jednom srcu ne mogu sastati iskrenost, ljubav prema hvaljenju i želja za onim što ljud, drugi ljudi imaju. Vrlo važno je za muslimana da zna da svi ljudi kada bi ga hvalili, tomu neće biti odkoristili. I ti svi ljudi kada bi ga korili, tomu neće biti naštavili. Zato, kada je navijed primjer jednog čovjeka koji je siroma, kada bi svi ljudi na zemljavno kuglo soglasili da on bogataš i rekli on je bogatač, on se siroma. Da li bi mu to pomogli? Svi da ne bi. Zato, čovjek se mora osnovniti samo na svoje dijelo. Jednom čovjeku je rečeno, kaže, opsu, psu, Obratim se jedan čovjek, kaže me, kaže on, njemu kaže, ako uđem u vatru, pas je boli od mene. A ako uđem u džemnet, to što si ti rekao nema fajne, tome ne smijete. Znači, njegovo reagiranje na ovo korenje to strane čovjeka govori koliko je njemu stalo da ga drugi ljudi hvali ili da ga kori. U jednom hadisu koji je nama svečinom poznat, kaže se da je Poslanik sallallahu alejhi ve upitan o čovjeku koji se bori na putu u ratu i strasti za svojim tremenjem. Ili čovjek se bori iz hrabrost u ratu. I Ili čovjek se bori da bude poznat u društvu, da se borio da bi to je bit. Pita upitao je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koji otih ljudi na na Allahovom putu. Ve je sallallahu alejhi ve rekao, ko bud, ko se bude borio da Allahova riječ bude godna, ta je na Allahovom putu. Ne bi trebao čovjek da dok radi dijelo Da svom srcu Da zaželi Da kad ljudi hvale Da ljudi o njom pričaju Da se ljudi barem poštuju Zbog onoga što on radi O ime Allaha Islamsko lema navodi i kaže Svako djelo koje čovjek uradi Ima dva razloga Razlog ili povod Koji te postiče na djelo da ga uradiš I razlog i povod Zbog kojeg dijelo radiš Bilo koje dijelo Da čovjek radi ima dva povoda. Razlog je povod koji te potiče da to delo radiš, kad razlog koji te potiče da zbog čega to delo radiš. Oba dva razloga treba da budu iskreno u ime Allaha džellešeh. Jer ako ne budu iskreno čovjek neće biti nagrađen za djela koja čini. Našimo primjer iz hadisa poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem: će biti zapaljena trojkom ljudi. Kada je prvi čovjek je čovjek kojem je Allah džellešeh nam podario znanje. Pa ga nasljedin dano bude O moj Robin Dao sam ti znanje Šta si sa njim uradio Reče Ja sam ga podučavao gospodar moj zbog tebe Reče mu Allah da ulažiš Ti si podučavao da se, da te se kaže Da si Alin, da si učenjama I rečeno ti je Nemaš danas kod mjena nikakve nagade U ovom hadisu Poslani se od navodi na primjer čovjeka Kojeg će Allah zaustaviti nasljedin dano i reče Šta si uradio sa znanjem koje sam dao, primjer učenjaka? Čovjek se reći podučavao sa znanje. Zbog tebe, gospodare moj. Allah će mu reći: "Ne, lažeš." I pa što ustvariješ, ko si mala što mu reći? Reći mu podučavao si. Allah mu priznaje da podučavao. Znači, čovjek je bio učenjak i podučavao je širio je svoje znanje. Podučavao ljude, učioj, č'e nije stjedio, nije sakrio svoje znanje. Učio je ljude, prenio je znanje. Ali malađa žena kaže podučavao što da se kaže da ali računati na dunjaluku zbog toga nemaš Nagade da nahireto pa sallallahu alejhi nevodi primjer drugog čovjeka koji malađa žena mu kaže podario mu je imetak pa ga pita šta si uradio sa imetkom koji ti dao on će reći gospodaru moj što sam god saznal da ti voliš da da se udijeli imetak u tom na tom putu ja sam ga udijelio pa se malađa žena mu kaže lažeš udijelio si imetak od etekada spamen opetala je da, Opet, da udijelio znači imao je imetak i dijelio je ali nije bilo iskreno po ime Allaha dželle dobro dijelo može postati loše djelo sa do, sa lošim nietom primjer radi namaz ako čovjek klanja a klanja da ga drugi ljudi vide da klanja taj namaz je grijeh taj namaz nije dobro dijelo. i zbog toga je vrlo važno da čovjek poboljša svoj niet u ibadetima ide prilike jedan čovjek dok je bio kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem pohvalio drugo čovjek a ovo ovaj to nije čuo i ode. Kaže mu, poslani sallallahu alaihi wa sallam, kaže, slomio si vrat svom bratu, u žukom devajetu, slomio si lijeđa svom bratu. Da te je čuo, nikad više ne bi uspio. u drugom hadisu poslani sallallahu alaihi wa sallam kaže, bacajte prah u oči ljudi koji hvale druge ljudi. Ova dva hadisa govore nam o stvarnosti ljudskog bića. Poslani sallallahu alaihi wa sallam korija shaba zbog toga što je pohvale drugoga shaba. I kažemo, da te čuo taj drugi esab, on više nikada ne bi uspio. I zbog toga, ako danas nekoga mi pohvalimo među sobom, da on naš šeht, da on naš učenjak, gdje on ovako, onako, nema sumnije da taj čovjek mora se zadiviti svojom dušom. Ako se ne zadivi svojom dušom, laži. kaže da se ne zadivi svojom dušom, laži. Zašto? je prosto nisam do srednje kraja čovjeka da te čuo, on nikada više ne bi uspio. Znači, to mora utetiti na čovjeka. Ta pohvala i pretjerivanje u pohvali mora utjetit na čovjeka. Abdullah ime bare kaže od kad sam saznao za ljude nikad me nije obradovalo njihovo hvaljenje niti me kad rastužilo njihovo korenje. Oni koji te hvale pretjeruju i oni koji te kore također pretjeruju. Islamsko lema kaže rob neće dostići stepen bogobojaznosti sve dok od njega ne budu isti ljudi koji ga hvale i ljudi koji ga korej. Že dokaz tvoje bogobaraznosti da te ljudi kada te hvale i ljudi kada te koribu prijeti svijetni. I ovaj govor, Abdullahi Mabaleka koji smo navjeli, posnatog islamskog muđahida, također govori o iskrenosti čovjeka. I govori koliko je važno da čovjek ne gleda u ljude i njihovu reakciju poslje tjela kada, kada, kada ga uradi. Drugi šart iskrenosti jeste da čovjek se ne zavede samim sobom da se ne zadivi sam sebi. Jedne prilike, šehe Mohamed Hussein Jakub iz Egipta, je upitan od strane jednog džamatija Njegovega. Sljedeće pitanje, rekao mu, džamatija kaže, šehe, ja, kaže, klanjam uveče postajacije, ustane na večer i namaz. I do klanjam noć namaz, do sabaha tričate sat to radi. Poslije klanam sabah u džanjim, i stjednem, i kuran se do, do zavska zora. I kada izrađe zora, kada klanam duha namaz, odim uči. Kada, kada ospane taj dan, kad ja krenim u posao, kada, taj dan moj je pun grija. Grije za grije. Ne mogu se vapa, se vapa Taj dan. <laughs> kaže, a kad ne klanam noći namaz i ne učim kodama pa kaže, dan im pun se vapa. Kaže, kako to? Kaže, mu še odgovore je jednostavno. je tvoj problem je, Kad ti ustaneš najveće da klanjaš noći namaz i dok klanjaš, I kada pa sabaha učiš Kur'an Dok ga učiš Mi seš na druge dnude Kažeš noć na namazu E kaže, gdje je sad Mohamed Gdje je Omer sad da me vidi To su Allah'a robove ovko ja Sad spavaju, sad spavaš Šeh osmat Sigur, na sabah odeš Planaš pa, sabah, pa vidiš ova ulema naša primad Ili kogod ko ima odručenjaka u tvom mjestu Živiš, izražu ljudi kući A ti ostaniš uči Kur'an pa sabaha Kadaj, ovo je rob Ovako se robuje I na taj dan, tako se sam sobom Izrađeš u grad Vidiš ljude ovaj, nešto ti kaže Što očeš ti, nisu uči u Kronapasabaha Što očeš ti, nisu uči saba. neka naš duha namaz Meni pričaš nešto, zadiviš se sam sobom I onda drugi ljudi Postanu bezvredni u tvom pogledu Dok onaj dan kada neklanaš uči namaz I ti ne učiš Kronapasabaha Znaš da nisi ništa kod Allah ostvario I nastojiš da što više se vapa uzmiš Ale taj dan prethodni Misliš da se postavljao stepen koji niko njih dostikao puti Da ušte ne osjećaš potrebu Da činiš svape i, I da ih radiš Ebu Medjen Kaže kako god bude žadovan svojim dijelom I bude žadovan sobom Znaj da Allah nije žadovan tobom Kada čuje klan je dva rekata namaza Pa završi namaz kaže Ovako se klan je I uči kuran kaže Ovo je tertil tež Sad divi se sam stepen I da to vrhunac koje niko ne može dostići. Treba znati da kada Allah želja mu nije zadovoljan onim što on u tom momentu radi. Ibn Qaim kaže neće se okoristiti Allahom blagodati od znanja i imana, sem osoba koja spozna sama sebe i koji nikada sebe ne pripiše jedno djelo i koji bude znao da je to djelo zbog Allaha od Allaha sa Allah. Ove riječi trebaju Komentar. Ibnu tajim kaže, ne može se okoristiti imanom, niti znanjem, sem osoba koja spozna sama sebe. I nijedno djelo ne piše sebi. I bude je znala da je djelo koje je uradila, da ga je uradila zbog Allaha. I od Allaha da je to djelo ide da je uraženo sa Allahovom pomoći. Primjer namaz, kada čovjek planja, ko te je osposobio da planjaš? Ko te je prvo uputio ka Islamu? Ko te je putio ka namazu? Ko te podučio namazu? Ko ti je moguće da kranjaš? Ko te je probudio na sada? Ko ti je moguće da odeš u džamii? Ko te je naučio, ko ti dao pamet da naučiš suru pa mogla da, da kranjaš? I ko te, te je, ko te doklanjaš? Sve odlažeš. Sve nego je blago da. Vidite kada klanjaš? Zbog kako klanjaš. Nema smla da klanjaš zbog Allaha džellehu. Da li možeš klanjati a za to Allah ne želi? Nemoguće. Naći da je to delo da Allah Allahova dobrota kada tebi, koja od traži zahval. izbog toga, kaže im, kaže im, nikada to djelo ne pripiše sebi. Nekada namaz kaže, maža, ja sam se odužio, ja sam se riješio, ovo je moje. Sve od Allaha. Zbog toga šehe, Abrahman Abrahara, kako te kaže, čovjekov istighfar danas treba istighfar. Kada danas mi muslimani, kada radimo istighfar, Kad tražimo oprost grijeha, zbog tog što smo nepravilo tražili oprost griha, treba još jedan iz tih paručiniti. Jedanš čovjek uputi dovu i provuči dovod od sanjice, nije ni ja red sa svojim srcem ukrenuo sam Allah. sam taj postupak je grije. I sam taj postupak kaže kada ponovo uputiš dovu Allah. Čovjek sam oprosti grije. Šveh Muhammed Husin Jakub kaže nikada ne može čovjek zahvaliti Allah. Navodi primjer kaže Kada bi ti Allahu Allah, što ti je dao je omogućio da kranjaš jedan namaz, moraš mu se zahvaliti što ti je dao omogućen da mu se zahvališ. I opet mu se moraš zahvaliti što ti dao omogućen da zahvališ tako to je ljubeska. Kao što kaže sakođer šehek Muhammadu sene Jakub, o zikru, kada človjek spomine Allah, mora da osjeća da je to dijelo opet došao njemu od Allah. Da on u tome nema u dijelu. Jer kaže... Či, kaže Allah te je napomenuo Pa si kad ti spomenuo Pa te on nagradio što si kad ti spomenuo A da te Allah nije napomenuo Ti ga ne bi spomenuo pa, ti, pa ne bi dobio nagrod za, za to što ti ga spomenuo Možda malo brza rečanica Ali ponovit ćemo to s drugim primjerima Allah te je napomenuo da ga spomeniš Pa si kad ti spomenuo Pa te on nagradio što ga ti je spomenuo A da te nije napomenuo da ga spomeniš ti ne bih spomenu, ne bih dobio nadat što ti ga spomenuo. I kaže, jedno, kaj im, svako što je koje dijelo, on ko kret to gori te obi, je između dvije dozvole Allaha, navodi, navodi govor Allaha, kada Allah, kaže, Summe tabe tubu. zatim im je Allah oprostio da se oni pokaju, pa im je pri njih pokajani. Bilo koje je tvoje dijelo, tvoja je ljubav prema Allaha, Svaki vjernik voli Allah. Ali prvo te je Allah zavolio, pa ti je da ga zavoliš. Pa si kad ti zavoli, pa te onda opetno zavoli. Nemoguće da čovjek uradi djelo samo od sebe. I svako djelo, početak i kraj mu je od Allaha, kao što kaže ima Kain, rob od sebe, ima samo ništa, sve što nema ništa. Sve što dolazi mu, dolazi od Allaha, Dželjede šehanu. Šehir Nubaz u jednoj svoje fetri kaže Ko se ne bude radovao Ramazanu, on Ko se ne bude radovao Ramazanu i dolazko Ramazanu, on je griješan čovjek. Čak jednoj fetri kaže da je monafik. Ko se ne bude radovao Ramazanu, kaže da je monafik. I zašto kaže? Jer radovanje Ramazanu jer radovan je radovanje Allahovoj milosti. A onaj ko bježi i ne voli Allahovu milost je griješan. Damo se sjećam Kada smo još imali emisije U Zenici na CD radiju Posljedanost pitanja I govoreno je, kaže Čovjek bježi od Allahove milosti Ko je ta osoba? Čovjek bježi od Allahove milosti Ko je ta osoba? I kaže halalno bježi od Allahove milosti Ne voli Allahove milosti Čovjek ne voli Allahove milost, Ko je ta osoba? Ovakva pitanja I ovakve zavrnitke nisu dozvodili naše dječe jer puno slušamo kvizove kvizove koji su na, na radio puno postara se pitanja pitanja budu pogrešne jer Allah je zašen u Bekare u jednom ajetu koji čuje kada pročita ga rekao bi da taj ajet je tišao postanjiko ali i sam nima za nas nikakve vrednost kaže Allah je zašenhu ja ejuhel ladina amenu la tekulu ra'ina okul umzurna u esmeu znači, o vjernici ne služite se riječima ra'ina nego riječima umzurna islušajte od teba desiti. U tobu pasmika s.a.v. ashabi su govorili, govorili rajna, koji su židovi upotrebljavali za pogrešnu značenju. Davi duplo značenje koje je ružno. U osnovi riječ, dobra, riječi ima lijepo značenje. Adu na dnjalku, da trajiš ono nagrad od ljudi na ovom svijetu. Što da dijelo bude iskreno u razinu zboga vaha džara šenhu, Također, da ne voliš da te ljudi hvale, dijele komplimente na tvoj račun i često ti zadnjih šak jeste da se riješiš samodivljenja, divljenja zdivljavanja samim sobom što je takođe vrlo važna stvar da bi čovjek ostvario iskrenost do mi moramo sami sebi da ispitati postavljati se pitanja koja su malo prijem postavili na njih iskreno sam sebi odgovoriti i pokušati dijalog jer gospodari je planeta ako obaviš i bad I ne nađeš trak tog ibalata u svom srcu Optuži to dijelo Jer gospodare je plemeni Žalibnite imi da kaže Nemoguće je da neko Allahu uradi dijelo Iskreno da ga Allah ne nagrada A prva nagrada da osjetiš Nešto u svom srcu Zato ako ne osjetiš nešto u svom srcu Znači da to djelo ti nisi Uradio kako Je Allah za ženhu To o tebe zatražio Ibn Abbas kaže Najveći gubitelji su ljudi koji se obuzmu sobom, obuzmu se ljudima, a zaborave sebe. A zaći gubitelji su od njih, oni ljudi koji se obuzmu sobom a zaborave Allah. Zatim Ibn Abbas kaže, najveći gubitelji su ljudi koji se obuzmu ljudima, razmišlja šta će ljudi reći o njemu, a zaboravi sam sebe. Jer znaš ljudske mane, govori o drugim ljudima, a zaboravi sam sebe Da gubitnici, kažem, naba su oni o, o ti ljudi, jesu oni koji se oboznu sobom zaborave borave Allaha Ja molim Allaha Ja molim Allaha Da nas koristi ovim što smo čuli I da iskreno Prihvatimo vjeru Jer živimo u dobu Gde mnogi ljudi ostavljaju u vjeru Iz razloga što nisu iskreno primili Što nisu iskreno shvatili Jer nemoguće je I se ne može dovoditi Da neko shvati vjeru Allaha, da je šlanu, iskreno da je napusti. To je nemoguće. Da čovjek iskreno shvati islam pa ga napusti, to ne postoji. Čili greška imana je u čovjeku je napustio islamu.